Hortengo, bai honako bilan ofiziala biak jakinen da. Bai, bainan euskal iratiek batzuen itzulia egin dugu, laboradien txokoa, karrikaldi eta programa alternatiboak harrakasta edek haukandute eta besta hauer beste irudibat ere eman. Bizitari gehiago, bainan egon laburagoak laburragoak, hola labur biltzen alda turisma sasoina huai arte, jenden usaiak aldatzen eta gero eta berantako egreser batzen. Euskalkien trabarik gabe zazpi provintzietako ikastoretako aurrek aste bat iragan dute elgarrekin siberuan, bigarren urtea da udalekua antolatua zela. Eta aroa, zurekin Charlotte, Zerregan, goizuntan euri zonbaitzuk ukanen ditugula eta kostaldean arratsalde astapenean ere izaiten aldirela aipatzen digute, baina arratxalearekin kalmatuko, aro grisa ala ere temperaturak ugeita iru, gradura Eta gauntan zon behitok zantzentzun balima ditugu ere eta euri batzu ez du jeusgasturik egin. Atik gipuzkoako tolo sa donosti alde ortan, eta ahia bota du, arabako erri hoxan bereziki pirota baten eineko piko jakere bota ditu. Senperen, bazteha kesu dira beheon eta behoita bat karabana plantatu dira kiroltzelaian, beheon bat igandian, beste behoita amak bat atzo, hau zapesak, kanporatzea galdegindu lehenbaileen prefetari, senpereko erriak legea segitzen du eta behoita amak lekuko gune bat badu bidaiarien karabanentzat. Herriko etxearen eta su prefeturaren bilan ofizialik ezta oraino no baionako bestetaz, baina laborarien txokoak, karikaldik edo programazio alternatiboak arrakasta ukandute eta gune referenteak bilakatzen dira urte-zurte, xe eta son batzu bilduditu intzaharietak. Mila Berger ostegunean, 2000 araino emendatuduteko purua igandean, bainan hortarat mugatuz, kasik hori bakarrik sal bailezakete laborarien sokoan, bainonako bestetan. Beste ekoizpenak ere saltzeko gisan, Bergerko mugatu dute eta bilan baikorra egiten du pampizentumahi magi ko idazkari nagusiak jendea fite zerbitzatua izan baita, laguntzaile hainitz ari zandela lanean azpimarratu digu. Berguita hamarretan asigida lehen egunean, simrutarekin, La ioldiko y ul dico cantonamento a cena Ero kostalle arramataikinta atzoak grazigabe egorri eta atzo ba mm -hmm. utzuk larobe ibasilela langilekoa oro garatze. Ataren beharra bazentola batzuk atxa hartzen azalten atsalerri ta miskata mm -hmm. pasatuta bero aitzen da. Badutunsa giro polita laborak ere konten dira, izanik eta biziki unza pasatuta. Bestalde dantza zpiren 25garren urte muga kantaleon liburu euskaren garrena eta karrikaldiren 10garrena ere arrakasta gero ta dela eta hori belaun arteko nahasketari esker Azpi marratu digu Jean-Marc landa -Retxek. Bai, benen horbe, ben, pentsatzen dut, zera, galdera bati errantzuten duela. Uste dut ere, aspalitik pentsatzen dugu, festak behar dituela, bai legeak, bai ibiltziko manerak, eta, hoietan bai, bat, intergenerazio hori izatea. Eta, adinguzietako jendea, ibiltzea marimada karrikan, Ordoan pestak ere legiak atxikiko ditu. Aipatu bezala, gainera, hasta azken aratxean, bai kantuzekin, kantuzaritzeko aplikazio bat telekargatzen altzen, itzak telefonoetan ukaiteko, eta irumila deskarga ukan ditu, azkenik, programazio alternatiboak ere arrakasta, hiru egunetarik bostera emendatu zuten aurten, eta itzordu guzietan jendea bildu da, baita larun bateko gazten bazkarian, edo igandeko presoen aldeko ere. Eriko Etxeak eta Su Prefeturak bihar eginen dute prentsaitzinikoa bilan ofizialaren egiteko. Baiona eta hendaiako trein gidarien greba biziki jarraikia izan da ostegunetik larun baterat, euneko latonoita malauak lan hau zidu. Baiona eta bordeleren artean trein mota batzu baliatuak dira eta horien kentzea galde egiten dute lan jerozak direlakoan laneko inspektujak ere dio istripulahi baten iriskua badela horiekin trein gidariek segurtasun osoan nahi dute ari zan ezen zefari galde iten dute trein fidagahioak go batzuen ezarzea CGT sindikatak salatzen du nola zuzendaritzak jokatu duen Afera junta ana Baionako besteetako train zerbitzuakenduz.. Orokohian profesionalen erdia usteileko zenbakiekin xatifos da. Frantzes Estadokoak balima dira turista gehienak. Ez dute bestek bezein bat diru gastatzen. Gero beste erialde eta erik ere ainitze heldu dira. Bestalde beste turisma guneetan bezala EPE laburreko oporrentzat heldu dira eskual egirat. Jima Jufi Basir Departamentuko Turisma Beatokikoa d'un point de vue général, c'est avec la tendance de ces dernières années et au déplacement euh, proche, Itu konje les étrangers on les trouve dans les hébergements marchands alors que la clientèle française fait plutôt recours oz ebergemon non marxon, a la fami, lezami, etc. Bakantzetara teldu direnek, azken momentua igurikatzen dute ere arduren lekuen ere batzeko, bainan akogil irail eta urriko hain itzek jada egina dute. Eskualdunek gure burian dugun mugaren austeko xedez, gaztetik jaugeek elkartu behar dutelakoan da sortu ikastolen federazioak eta udalekua elkarteak antolatzen duten zazpi probintzietako jauak biltzen dituen udauaa. Lehen esperientzia jaz egin maulen eta aurten iabarneko gazteluan bildu dira ikastoletako aurrak, helduer euskalki ezberdiner egokitzea gostatzen bali mazauku, ezta horrentzat holakorik hitz ezberdin zonbeit gorabera, bera, aixe elkartzen dira nagore amandoriz eta anaiz holtzomendik oso modu naturaldean harremantzen dira. Guk uste genuen sailtasunak handiagoak izango sihela, guk geuk helduen munduan hor ramildegi bat ikusten dugulako, ez? Bidazoa guretzako ramildegi bada. Da kontrulatu gara aurretan oso, oso erraz e, egiten diela harremanak. Gure hizkuntza bizkia da eta igadaitz hitzak desberdinkiek jaten direla leku batetik bestera baina ez du mungak egiten desberdintasun hori, baizik eta herri batetik bestera hitzak desberdinak izan daitezke. E, Ojen lantzeko ere Sinonimoen ahboal bat edo sohtu dugu Eta, eta egunero ba, Oiek gu itz behiak ikasten egon gira Egonaldi oso Baina ez dut, pentsatzen egonaliaren berezitasun bat denik Baizik eta egunero kotasunean Beste batekin itzaiten zularik Ikasten dituzula itz behiak. Udaleko untan ni parreta hegoaldeko elkartean juntatzeak erakaspenak ere ekarri ditu alde batetik hegoaldiarek ikasidute e ritmo tranquilago batean aurrekin hartzen aurrer autonomia gehiagoren uzten ipahaldekoa kaldu zu hartu dira hegoaldiarek bere bajneko gauzetaz gehiago go hitze egiten zakitela hasteko esperientzia unekukanen du segida dudarik gabe Pilotan Donian negaraziko Garateneko partida da atzo aratsaldean etxe eta saldi begeke eman zuten, Lojan Lambereta mülerii nagusituz bejoita marta hogoita ama hiu, heldu partida da, Mattipita eta Simon Lambberg eta ezkujaren kontra. Eta sezta puntan, Donian Eloizuneko laugarren lehiaketako bigarren finalerdia gaur behatzionetan, egiguren eta aliez, beazko eta menvielen kontra finala ostegunean izanen deladik. Hala beste behiak orai beste pondu bat, sorzionetan, bereala, aruaren behi. Bai, arroa ipatzeko zerregan goizuntan oraindik euria eurria ukaiten alduziela eta arratxale astapenian erek ostalian euri txipi batzuk aipatzen dituzte, baina arro aski gerisa egungo temperaturako geita eru gradora ino biakari begiratuz, hor biak iguzki arro edek bat aipatzen dute behitzere eta temperaturek e, berotzen jira aste, aste ari begiratuz iguzkia nagusi Temperaturek freskatuko direla Hogeita bost gradoren Ingurian izanen gira Zadea Aldudeko belaun koberatibak eskainidik Belaun saltegia Idekia da egunguziz Aztelenetik Ibeako tzartio egunguzian Euskal txerikia Haragi freskoa, charcuteria Eta kintoa xingararekin Baita ahatziki freskoa Edo kocinatua Hantzigabe, hain niz, saski, esekoeko izpenekin, idoki markakoak zuen opari entzat. Bela unko beratiba, alduden. Setemearen amairuan, siberuan, gune zoragarriaden madalena puntan, lukzaindiaren pesta. Zukere parte hartu lukzaindian, pesta ratzinez eta aksiodun izanez. Zure diru laguntzari esker, Lua kolektiboki erosteko ahala emaiten duzu eta laborantza lujen prezio emendatzea geldiarazten duzu. Beraz, ez du da, luk azten gehituen lua, hontasun kolektiboa bilakatzen da.